Musa, ensina-me o canto venerável e antigo O canto para todos, por todos entendido Musa, ensina-me o canto O justo irmão das coisas, incendiador da noite e na tarde secreto Musa, ensina-me o canto em que o mesmo regresso Sem demora e sem pressa, tornada planta ou pedra Ou tornada parede da casa primitiva Ou tornada o murmúrio do mar que cercava. Eu me lembro do chão de madeira lavada E do seu perfume que atravessava Musa, ensina-me canto Onde o mar respira Coberto de brilhos Musa, ensina-me canto Da janela quadrada e do quarto branco Que eu possa dizer Como a tarde ali tocava Na mesa e na porta No espelho e no corpo E como rodeava Pois o tempo me corta O tempo me devite, O tempo me atravessa e me separa viva do chão e da parede da casa primitiva.